Дивляться наші на тії намальовані дива, доходять уже до дзвінниці, аж слухають. За оградою щось гуде, стугонить, наче грім гримить, і здалеку, і музики грають. Все, каже Ченчик, що проваджав їх по монастиреві, все добрі молодці запорожці по Києву гуляють. Бачте, як наші бурсаки з пудеї біжать за ворота. Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорозців. Біданами з цими іскусителями, наїдуть, покрасуються тут, погуляють. Дивись, половина бурси, і вродиться за порогами». Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. «Люди один одного пхає» та біжать дивитись на січових гуляк, тільки й чути «Запорожці! Запорожці! світом прощаються!» Що ж то було запрощення світом, була то в Запорожців гульня на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більше не здужує, то наб'є через дукатами, Да забере з собою приятелів душ тридцять або й сорок, да й їде з ними в Київ бенкотувати. Дома у Січі ходять у семряшках да в кажанках, а їдять мало не саму соломаху, а тут жупани на їх будуть лудани, штани з дорогої саєти, горілка, меди, пива, так за ними в куфах і їздять. Хто стрінеться, усякого частують. Тут і бандури, тут і гусли, тут і співи, і скоки, і всякі викрутаси. Отеє, от куплять було бочки з дьохтем, дай розіллють по базару. От куплять, скільки буде горшків на торгу, дай порозбивають на череп'є. От куплять, скільки буде маж із рибою, дай порозкидають по всьому місту. «Їште, люди добрі!» А погулявши неділь із одвіда, начудовавши увесь Київ, ідуть було вже з музиками до Межигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря? Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах, вискакує попереду, йдучи запорожець, а за ним везуть боклаги з напитками і всякі ласощі. Пий і їж до своєї любості, хто хочеш. А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стукає Запорожець у ворота. Хто такий Запорожець? Чого ради спасатися? Отчиняються ворота, він увійде туди, а все товариство і вся суєта мирськая з музиками і скоками і солодкими медами останеться за ворітьми. І він скоро увійшов зараз через із себе і оддає на церкву, жупаний кармазинов з себе, а надіне волосяну сорочку, да й почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже й тепер перед шрамом да череванем висипали вони з улиці, як із рукава танцюючи. приндери такі, що любо глянути. Ідучи мимо церкви, покладали хрести, били поклони, да знов схопившись на присідки, да через голову, да колесом а бурсаки, повибігавши за ограду, дивляться на них, да й плачуть. Не плачте, дурні, кажуть їм запорожці. Дніпро тече просто до січі. Дома в себе вони, кажу, ходять було в дьохтяних сорочках да в дірявих кожуках-кажанках, а тут повбирались у такі жупани, ще хоч би й гетьманові. І все, щоб тільки показати перед миром, що запоросють її сукна й блапатаси все одно, що й семряга. Зараз чи калівужу бачить, де на дорозі, Так у калюжу й лізе в кармазинах, Чи ширіт у вас дьохтю зуздрить, Так і вскочить туди сап'янцями. Химерний дуже був народ».